S.A.I.K. Nies Radio Aktieel Goeie naand en hartlike welkom by nog een aflevering van ons Aktiehede program My naam is Corrie en is my groot vorige eer om saam met jou te kenkeer in die kieberuimte met S.A.I.K. Nies Ons speel tans lekker Afrikaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons blad as ook ons webwerf. Ga na www.slk.co.za vir die jongste nes en baie meer. Ons het ook nou een nes bulletin 7 uur sogens skakel geris in. Ons wil ook vraag dat mense meer betrokken raak en bijdra om een platform vir die volk te bouw. Wil jy jou omroeper by SAIK NIS Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbied? Wil jy plaaslike NIS vir jou gemeenskap aanbied op een voorafbepaalde tijdstip? Of wil jy opnames maak oor sake van belang vir die volk? Contact ons by NIS by SAIK kan Nies so wel ook graag van die geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eie bezighede, aankondigingsraak in die samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewus te maak van sakenraak in die saafbeskikking en vooral in die licht ook om daak onderhoudende persoon te voer wat ons oor die licht kan speel. Help ons ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op jou om my in contact te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp hoog op reis stel. Die e is nies by sykradio.com Die artikels gebruik in die programme is die opinies van die ondersteige skryvers en weerspiel nie noodwendig die standpunt van syk nies radio nie. Voor ek voortgaan met ons praakie waarmee ek gestrand begin het oor die waarheid, oor hoe ons geschiedenis in die skole verdraai word soos dier die verslag saamgestel dier die FHK NB van Weik-Lau Centrum in juli 2015 luister ons ees een bykie na David Voorrie met Pireplaas. Oh, dit broek I'll plus same with you I hope van my brood met regte botter op en ek hoop van 'n stoel wat jy my koeles stop in 'n koue van jou It sweats yes ek koop van jou It sweats yes ek hoop van my melk met 80 stalle kom in 'n koue van 'n fleesie met die fakkie om en ek hoop van jou, David, vir die meed probeer plaas, jy keir saam met Corrie, die verslag na die onderzoek na die feitelike korrektheid, gestrand het ons opgehou by die graad 7's, op die graad 8 sociale wetenskaper themas, wat eindlik geschiedenis in die oudheid was, die industriële revolusie in Britannia en Zuid-Afrika. Daar kyk ons na veranderinge in Britannia tydens die, in die industriële revolusie. Zuidelike Afrika teen ongeveer 1860, die ontginning van diamante in Kimberley vanaf 1867, die minerale revolusie in Zuid-Afrika. Daar kyk ons na Britannia, diamantontginning, nemende arbeidsbeheer, grondexpansionisme, houd myn ontginning op die West-Witwatersrand vanaf 1886. In die stormloop om Afrika in die laat 19de eeuw, kyk ons daar na die Europese kolonisatie van Afrika in die laat 19de eeuw, gevalle is die die van die Ashanti Koninkrijk. In die Eerste Wereldoorlog kyk ons na Redes vir die uitbreek van oorlog, verskriende aspekte en ervarings van die oorlog, vrouwe in Britannia tydens die oorlog, Duitslandse oorgave en die verdrag van Versailles. Die volgende foute en wanvoorstellings kom in die handboeken voor. Afrika, die besta beskaving. In die activiteit 11, leid het soos volg. Ons het vroor gesien hoe die Europeers Afrika as een donker vast land beskou het en die Afrikane as onbeskaafde en wilde voorgestel het. Dan word daar gesê, skryf op een om die volgende vraag te beantwoord. Wat daai daarop dat die mense wat aan die weeskis van Afrika gewoen het gelat nie onbeskaafd en wild was nie? Noem tenminste vier punte. Klaar, is die tekens van beskaafing soos afgelijk kan woord uit die pergrave waar die vraag vooraf gaan eistergieterij, in goud, ornamente in leer en die teme van diere. Daar word ook, word ook gepropageer dat die koninkrijke oor Afrika voor kolonisatie technologisch gevorderd was. Die voorbeelde hiervan is die mijnbouwtechnologie soos gesien kan word in die geval van die Mapungubi Renoster, en die architektonise en bouwvaardighede van bijvoorbeeld Groot Zimbabwe. Ook in die boek bevat dit die afdeling kom ons gesaals daar oor. Wat was die volgende vraag aan die leerling gestaan? Voor koloniale Afrika was een goed ontwikkelde beskaving met eie verskillende politieke, ekonomise, sociale, opvoedkundige landbouw en godsdienstbeginsels. Dit is nou voor die Jan van Riebeek in die Kaap aangekom het. Die vraag, waarom denk jy dan het Europeers die Afrikane as minderwaardig beskou? Afrika selfversorgend, word in die boek genoem dat een van die gevolge van kolonisatie is dat Afrika nie meer selfvoorsienend was nie. Die ironie is dat Afrika wel selfvoorsienend was tydens die koloniale tydperk en nie vandag is nie. In my 2012 het die Amerikaanse president Barack Obama kort voor die graad 8 beraad en het toespraak die volgende te sê gaat. Most of the world unused arable land is in Africa. Fifty years ago, Afrika was an exporter of food. There is no reason why Africa should not be feeding itself and exporting food again. There is no reason for that. Duidelik was daar onder koloniale beheer baie meer voedselsekerheid wetenskapelike kennis in die boek genoem dat Europeers ineens kennis geignoreer het en dat hulle gegloe het hulle eie wetenskapelike kennis beter is. Westerse wetenskapelike kennis behals die verduideliking en voorspelling van verskynsels onderhevig aan streng toetsing en die opbouw van kennis geskiet by weise van logische detectie, dolofse, voorvadergeeste, en die gewaande medicinale eigenskap van bepaalde plant of diermateriaal kan eenvoudig nie aan hierdie vereistes voldoening. Dit woord en is destijds ten rechte dier die wetenskaplike gemeenskap sy meer verwerp. Boekgeleerdheid volgens die boek lees onder slechte gevolge van kolonisering. Die volgende. Een nieuwe kalender, tale en skrif is ingestel. Buiten diegene met een die islam achtergrond in Noord-Afrika het Afrika's syd van die Sahara geen skriftelike traditie gehad wat hulle eie skriftelike erfnis in gedrang kon bring nie. Trouwens, met die komst van die koloniste is Afrikaane vir die eerste mal in hulle geskiednis bloot, blootgestel aan die skryfkens en die vermoe om inlichting meer permanent en betrouwbaar te bewaar. Daar was ook geen kalenders wat vervang kon word nie. Eerst met die komst van europeërs het die Afrikane bewis geword van conceptes soos woensdag of februari. Beperkte boergrondgebied in gevolge die kaart van Zuidelike Afrika in die boek, word die Suid-Afrikaanse Republiekse grense nauwer uitgebeeld, weg van die Limpopuriveer af. Tussen die Republiek en sy ware grens is daar die Kakala, Wenda en Pedi, onafhankelijke state, aangeduimd. Ook in die boek toon twee kaarte van Zuid-Afrika om grond in 1860 tegen oor 1913 te contrasteer. Die kaart van 1860 toon geen boererepublieke aan nie, ook nie ‘n Britse natal wat ook eers boererepubliek was nie. Republikeinse onafhankelijkheid, daar word in die boek gesê dat die Zuid-Afrikaanse republiek Transvaal en Oranje Vrijstaatse onafhankelijkheid in onderscheidelik 1825 en 1852 dier Britannia erken is. Dit was echter in 1852 en 1854. Die pedies in die boek word beskryf as die pedies as so nas sprekende groep. Sy is in der waardere t, dialect van Noord-Sotoe onderwerping van die pedi in die boek stelde dat die boerenmachte se kokou nie, se pedies aangeval het, omdat hulle reik goud neersla al daar wou heen. Inderdaad was dit oorzakelik Britse gouddelwers wat na Pelgrims gegaan het en ook gedink het aan Britse annexasie van die pedie gebied. Tydens die goudstorm loop, het sê kekoene makklik wapens by blanke emigrante in die hande gekry en hiermee het die boere sy vee geroof en geplinder, soveel soe dat die boere laar moest trek ten einde hulle saaf te beskerm. Boerecommandos het opgetrek in die bapedi om orde te probeer handhaaf. Heden daagse korruptie in die boek beskou korruptie en swak leiderskap en hedendaagse Afrika-state as deel van die nalutendskap van kolonialisme, wat een onrechtvaardige regeringsstelsel was. Ook in die boek voor die opkomst van machtige leiers wat korup en gulsig was, soos Idi Amin en Mobutu Sese Seku, toegeskryf aan die ineenstorting van traditionele forme van regering weens kolonialisme kolonie Dat korrupsie 'n noodwendige gevolg is van onreg is seker nie direktyf afleibaar nie. Buitendien die talle Afrika stamhoofde en konings soos despotige heers in die voorkoloniale tydperk. Hedendag se sukses Suid-Afrika Af, woord saam met Namibie en Botswana as stabiele en voorspoedige democratie beskryf en as een van die suksesverhalen van postkoloniale Afrika. Rob Davies word ook aangehaal om te wijs op Suid-Afrika en Afrika sy toenemende sukses en belang in wereldekonomie gebrek aan basis in mensbale dienste, politieke geweld, dienstlevering proteste, toeneemde werkloosheid, die MIV, vugspandemie, xenofobiese aanvalle, energie tekorte, dreigende voedselonsekerheid en korruptie wat hooggetuif vier in Zuid-Afrika is voldoende om hierdie stelling te repudier. Sy grisasie ontstaan in myne, die boek meld dat die segregatie wat in die myne van die laat 1800s in Zuid-Afrika ontstaan het, later verspreid het na alle vlakke van die Afrikaanse samenleving en het eerst in 1994 tot die einde gekom. Alhoewel rasse segregatie in die Britse gouding en diamant myne gehandaf is, is dit reeds geïndustitialiseer toe Jan van Riebeek amandelaning tis nederlanders en die kooi aangeplant het. Skurring tis n rasse het nie in die meine ontstaan nie, nog minder in 1948. Dit was het ware onmiddellike gegewe sedert dat Blankes die eerste maal voet aan wal gesit het. Rooie baakies volg in die boek toe toont Britse soldaten tydens die tweede vrydsoorlog in rooie uniforms. Die Britte het echter kakie gedra, vandaar die volksnaam kakies vir Britse soldate. Die uniforms lyk ook nie soos die van die eerste Vrijdsoorlog nie, toe die Britte inderdaad rooi gedraaid nie. Verskroeide aarde in die boek maak melding van die Brites verskroeide aarde beleid en dat eindom van die boere vernietig is en die boerese hulbronne ernstig beperk is. Daar word geen woord gereep oor die oprichting van concentratiekampe of die vernietiging van dorpswonings in sluitende kerke nie. Voorkomst van sterftes word wel in die boek genoem. Rauts in de Beers in die boek sê dat Sissel Rauts die maatskapie de Beers in 1888 gestig het en in 1892 een ooreenkomst met die diamantsyndikaat bereik ingevolge waarvan diamant aanbod en prijse gereguleer kon word. Dit het door die stichting van die Diamant kooperatie in 1930 gelei. Welke kooperasie daar na verwees word, is nie seker nie. Routes is in 1902 on oorlede en die beers bestaan vandag nog onder die naam. Zuid-Afrika in die eerste wereldoorlog Klem word uitdrukkelijk op twee gebeure gelei. Die slag van de Wilbos 1916 In die sink van die passagierskip SS Mendy. Die bloek is in die boek. Klein ook gelee op die feit dat slagoffers van die SS Mendy hoofdzakelijk swaardse Tafrikaners was. Geen melding wordt gemaakt van die Duits wees offensief of die ex expedities na Oost-Afrika nie, buiten een terloopse verwijsing. Weerstand dier die boere by die huis. In die boek word die rebellie ook totaal en al verswaaigd. Oostenrijkse imperialisme in die boek is van mening dat aardsherto Aerts aardsog Frans Ferdinand Serbie verder in die Oostenrijk-Hongaarse Rijk wou absorbeer en dat hy om hierdie rede dier die spanslaviese idealis Gavrilo prinsiep vermoor is. Ferdinand was echter van plan om juist groter autonomie aan die Serviërs wat toe in Bosnie was in een veel meer federale Oostenrijk Hongaarse staat wat moendelike derde Suitslaviese been zou hee te bied. Sodanige federatie zou die Bosniese Serviers verhoed om deel te word van een pan Suitslaviese Joegoslawie. Ruslandse draadspringrij volgens die boek het Rusland vrede gemaakt met Duitsland na afloop van die Russische Revolusie. en die Duitsland na 400.000 troepen van die Oosfront af kon gebruik vir die Westerse offensief. Rusland het dus van kant verander. Rusland het nie van kant verander nie. Rusland het onder sy never regime bloot uit die oorlog onttrek. regime bloot uit die oorlog onttrek. Voor ons voortgaan, kom ons luister ees na een lekker sliekie. Hier is die boeresangers met Da Komtant Ali. <zellik> met my Likie Haak, ek speelde aan die ene Tissie, woedersangers, sonus met kenes men nie die water mors nie. Ek vra om verskoning. Daai vorige liedjie van my het lelik gehak. Baie baie jammer. Ek sal hom eers van my stelsel afhaal. Maar ons gaan voort met die lewens wat in ons geschiedenisboeken so oop en bloot vertel word. In die apartheid en loopgraafoorlog. In die boek verduidelik dit dat die eerste wereldoorlog die bestudering en behandeling van sielkundige siektes wat dier gewaad veroorzaak word soos bomskok en posttraumatise stresssyndroom en grijpend verandreed heel rug raak en verweiderd van die onderwerp word dan gesê hierdie versterings beinvloed steeds baist Afrikaners as een gevolg van die gruwels en die gewaad van apartheidsjare wat apartheid met die loopgrawe van die Eerste Wereldoorlog te maak het, weet nuchter. Lord Kitchener in die boek praat van Alfred Kitchener, die Britse minister van buitenlandse sake. Kitchener sy name was Horatio Herbert en hy was minister van oorlog, voorloper van die pos van minister van verdediging. Die minister van buitenlense sake ten einde van die eerste wereldoorlog was Edward Grey, gevolgd door Arthur Balfour. Werkelijk, ons kyk na die graad 9 sociale wetenskapethemas, weer eens die oude benaming is geschiedenis daarvoor. Ons kyk na die tweede wereldoorlog van 1919 van 1919 tot 1945. Daar kyk ons na die totstandkoming tot van Nazi Duitsland, die oorlog in die Europa, die oorlog in die stille Oceaan, in die kerntijdperk in die koude oorlog 1945 tot 1990. Daar word gekyk na spanning tussen die geallieerdes na die oorlog, einde van die oorlog in die stille Oceaan, kernwapens, die definisie van supermonteede en die betekenis van die koude oorlog. Areas van Konflikt en Competitie Die Einde van die Koude 1989 Dan kyk ons na die keerpunten en is het Afrikaanse geschiedenis sedert 1948 Die onderwerp bedaas die universele Verklaring van Mensenrechte Definitie van Racisme 1948 Nationale Partij en Apartheid 1950s Ondertrukking en Niegewelddadige Weerstand Die keerpunte in die Stafrikaanse geschiedenis, 1948, 1960, 1976 en 1990. In 1960 word al gekyk na die Schaapvolslachting en die lange optoog, 1976 die Soweto opstand 1990 die vrylating van Mandela en die ontbanning van organisaties. Die volgende punte verdien aandig. Die internationale geskiednis word op oorsichtelik behandel en kan makklik thuis gebring word onder enige heersende westerse beskouwing of beskrywing van die Tweede Wereldoorlog. Ook die Koude Oorlog word van vanweer beperkte omvang hoofdzakelik objectief bespreek. Die afteling wat in plaaslike geskiednisse te maak het, wat keerpunte in die Zuid-Afrikaans geskiednis behals, het uitsluitlik met die streggel te maak. Aanleiding toe die algemene versetbeweging, word geskieds dier te weis op die universele verklaring van mensenrechte dier die VN en die weise waarop die Afrikaane regering sier dit 1948 radikal afgeweik het van hierdie universele beginsels. Daarby was die ideologie van segregatie en of apartheid gebaseer op pseudewetenskap en die mythe van menselike rasse. Aandag word in die afdeling verleen aan die bespreking van individuele apartheidswete, die inpak van die groepsgebiede wet, beslegs met focus op swartes, die versetveldtocht, die freedom charter en die vrou optocht, profiele van Helen Joseph en Lillian Nyongi, word verskaf? Die tweede gedeelte lee uit sluitelik op die gebere by Schaapvol, die Soweto op opstande, toenemende interne konflikt, druk vanaf die buitenland, die invloed van die einde van die Kou oorlog en die uiteindelike verkiesing in 1994. Daar word onder meer aan die SHKP, die PAC, Steve Biko en Tsitsi Maschine aandag geskenk in totaal behels graad 9 curriculum niks wat nie in vele meer besonderhede in graad 11 en graad 12 gedoen word nie. So word graad 9 curriculum niks wat nie in vele meer besonderhede dag bespreek kan word nie. So doende word die graad 9 leerder tydens die laaste jaar van sy bemoeienis met die verplichte vak sociale wetenskap gedoeng om die kern van die graad 11 en die 12 geskiednis curriculum in te neem. Graad 10 geskiednis themas, daar is dit die wereld teen omstreeks 1600, daar word bespreek China en Shanghai, Mongols-Indie, Europees gemeenskappe, dan die Europese uitbreiding en veroverings van die 15e to die 18e eeuw wat al gekyk word na inpak van Spanjaarde op Centraal Amerika en Caribiese eilande, die inpak van Portugiese op Afrika en handelsroutes in die Indische Oceaan, inpak van die Hollanders op Zuid-Afrika, slavernie aan die Kaap en gevolge van Europese uitbreiding op in heemse bevolkings wereldwijd. Verder word al ook gekyk na die Franse revolutie, onder dit val Zuid-Afrika in die 1750s, politieke veranderinge 1750 tot 1820, politieke revolutie 1820 tot 1835 en dan die nalatenskap. Verder word al gekyk na transformaties in Zuid-Afrika na 1750. Die onderwerpe da is redes vir die uitbreek van die oorlog, verskillende aspekte en ervarings van die oorlog, vrouwe in Britannia tydens die oorlog, Duitslandse oorgave en die verdrag van Versailles. Volgende onderwerp koloniale uitbreiding na 1750. Die onderwerp beta: Britse beheer oor die Kaap en verandering in arbeidspatrone. Uitbreiding van grense en handel. Boere se reaksie op Britse beheer. Die Zulu-koninkryk in die Natal-kolonie. Samewerking en konflik op die Hoëveld. By die Suid-Afrikaanse Oorlog en Unie wordding word al gekyk na myn kapitalisme, die Zuid-Afrikaanse oorlog 1899 tot 1902, die Enie van Zuid-Afrika 1910, die naturelle grondwet 1913. Die volgende foute en wanvoorstellingskom voor. Een on onontwikkelde Europa, daar word in die eerste hoofdstuk pertinent gepoog om die Europese beskaving van die 15 de en 16 de eeuw in een swaklig te stel, teen oor die rijke in Asie, Asie en Afrika. In die boek word daar vertel, dat die vroo' 1400s gedrukte romans in Beijing te koop was, terwyl koning Henry van England slag 6 boeken gehad het. Daar word ook gesê dat die Europeers gloed dat die, glo die, die hele wereld plat is, en dat hulle swak baie gehad het. In die tyd, het die renaissance echter al lang al in aanvang begin neem en letterkundige werke dier Dante, Bocaccio en Pretekarsra was al dekades lang bekend, terwyl meester soos Donatello reeds boer rominente werke gelever het. Daarby word pront uitgesie dat Arabiese en Chinese denken en technologie baie verder gevorderd was as in Europa. In die boek word al gesê, oor Europese bronne word uitgebrei oor die werk van die historicus Matthew Restol, wat die algemene opvattings rondom die Spaanse veroverings in die Amerikas bevraagteken. Volgens hom is die concostadorse oorwinningstoeged te skryf aan interne oorlood tussen inboorling in, inboor Amerikaners. Daar alweer het een klein machtspaanse soldate nie alleen een oorwinning oor over die inboorlinge gehaal nie. Die Spaniardese verhaal oor wat gebeur het, was bloot om hulle self op te hemel. Dan word daar gesê, leerdes, wees voorzichtig. Dink altyd na waarom mense dinge skryf en sê en wat hulle doen. Dit is in sy geving dat slechts die Europese weergave in twyfel getrek word. Ons kyk na ontwikkelde lindes uit Zuid-Amerika. In die boek haal hulle gedeelte uit een korantartikel in die Boston Globe van 2005 aan waar die volgende geskryf is. Enka metaalwerk was dikwils net so goed soos Europese metaalwerk, maar dit, dit het sulke verskillende doeleindes gehad dat wetenskapelikers dit tot onlangs toe nie as technologie herken het neemt. Europeers het metaal vir gereedskap gebruik terwyl die engas dit primair gebruik het om reikdom en macht te toon. Die skryver Charles Mann erken dat metaalwerk hoofzakelik as versiering gebruik is en nie as gereedskap nie. Maar dan is dit immers nie technologie nie. Bloot, bloote vermoe om te smee en pleseer nie die skeep van vindingreike implemente nie. Die Europese kalender ons kyk na dit, na ons eers na ek liekie geluister het, hy is Corlia Bota met swart koffie. Jy bitter goud Diep in my hart Weet ek jy is af Is my swank of fear Is my swank of fear?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 Om kyk gerust by www.veef.co.za. Al die lekkerste biltong. By Biltong in Paars. Gely in die Silver Oak Centrum Sentrum langs Silverlakes in Pretoria. Pietjie, ek verkoop lekker biltong. Droewoers, Chili Bites en nog ander Bultong producte ten billike prijs. Skakel my, Piet Smit by Bultong Bites. Jy keier saam met Corrie met SAIK News Radio. Ek kyk verder na die geschiedenis wat soos in fevraal lees. Die Europese kalender in die boek sê dat die Asteke Son, so'n kalender van 365 dag breik het en dit was al 100 jaar voordat die Europeers hulle eie 365 dag kalender uitgedink het. Dit is eenvoudig vals. Julius Caesar het in die Juliaans kalender reeds in 46 voor Christus dit voorgestaan. Die kooie monument in die boek betreer die feit dat daar nog geen monument opgerig is vir die kooie wat in die boekke ekademie dood is nie. Die feit dat Linnie Martelare vir bepaalde saak was nie, blyk nie vir die auteers van die handboek voldoende rede te wees nie. Hollander stel via grond en arbeid die boek meld dat die kooi gedoong was om bediendes van die Hollanders te word, weens die verlies van die grond. Een bron word dan aangehaal waarin vertel word dat die Hollanders die kooi so veel gestel het ten einde hulle landerije te bewerk en dat die Hollanders een amandelheining geplant het om die kooi van die voorzatelse grond te sky. Die bron is afkomstig uit die webwerf www.sa-history.org Een bekende review, review, revisionistische webblad wat vooral fokus op straggelgeschiedenis. Daar word ook geen auteer aangeduid by stikke op die blad nie. Die geloofwaardigheid bevraad geteken. Die artikel 2 vraag 5 in die boeklijst is volg. Hoe sal die fey dat die, die bron dee dier Van Riebeek, een Hollandse kolonis, geskryf is die betrouwbaarheid van die bron beinvloed? Identificeer die dele van die bron wat jy voel dat ek die oordeeld is. Slechts Van Riebeekse dagboek word so danig teken. Ander bron in die activiteit afkomstig uit die webwerf wat in werke die uitgang net blyk te hee sonder om meer te aanvaar. Nie een van die webblaie het identificeerbare auteurs vir die betrokke artikels nie. Ontwikkelde technologie in die boek verwijs na implemente en wapens van eister, potskerwe en plekke waar ceremonies gehou is en plekke waar swartkapteinskappe gevestig was. Die ontginning van eister taai op ontwikkelde technologie die handboek wat propageer dat Europa achter die res van die wereld was. Verswaaig nou dat Europa reeds half millennia gelede die eistertijdperk binnengegaan het. Europa het reeds sy middeleeuwe renaissance en hervorming beleef en dit was in 1750 waarby die handboek stilstaan, te midde die verlichting. Die westerse beskaving het intertijd op die vooraand van die Nijwerheidsrevolusie gestaan. Shaka en Nandi sy dood in die boek sê dat Shaka sy mense ten ty van sy maase maa dood opdracht gegeet om die openbaar te treer en soms met die dood gestraf het indien hulle hierdie bevel verontachtsam het. In der waarheid het Shaka mense en bese le kraak laat doodmaak, soms as offer. Mire het 7000 van sy onderdanes so gedood. Jy sodat hierdie volk sou treur. Bloedrivier, die feit dat die terrein van die veldslag as Bloedrivier bekend staan van wie die rooi van die water word beskryf as 'n boerelegende. Direktief Dengani-traktaat word in die boek genoem dat die voortrekkers ook verklaar dat hulle dokument in die tiefse sak gevind het. Die echtheid van hierdie dokument is echter te betweifel. Hierdie stelling word nie gestaaf nie. Poetgieter as slavehandelaar in die boek sê dit generaal Hendrik Poetgieter in die 1840s in die Westransval jongswaard kinders gevang het en by die haven op tal goe baai as slave verkoop het. Wat is ironie? Na die nederlaag van Dengane in 1838 het ongeveer 6000 boere hulle in nataal gevestig, ironies genoeg op die grond wat hulle gesê Dengane antratief gegeet voordat hy vermoor is. Dit is juist nie ironies nie. Die voortrekkers het onderneem in antratiefse manifest om niemandse grond te ontein nie. Door hulle in die gebied dier Dengane af te staan te vestig, het onderneming gestand gedoen. Voortrekkers wat grond en bewoners. Die boek sê dat in die Republiek Natalia elke burger 2500 hectare grond kon eis en die swaardwerkers vadaap was. Hierdie word platant geskryf dat die voortrekkers grond goedsmoeds gevat het by swaardboere en bon hierdie vorige einaars as werkers kon eis. Concentratiekampe In noodzaak volgens die boek is dit onwaarschijnlijk dat die Britte ooit bedoel het dat die sterftes in die concentratiekampe die resultaat moet wees. Daarby was hulle verplug om die vrouwe en kinders in een veilige plek te hou. Dit word gesê dat die vrouwens en kinders hulle reeds bestaande veilige blijkplekke kwijt is omdat die Britte hulle afgebrand of 35 gebombandeer het. <coughs> Melding word ook oor syktesgemaak wat sterftes in die kampe veroorzaak het, maar nie een woord word gereep oor uithongering, glas en metaalhakies in die voedselrandsoene of gebrek aan water en brandstof nie. Uit een lopende standpinte word nie boek gemaakt en dit maak melding van die feit dat Emily Hobels en Violet Markham so opinies van en rapportering oor die kampe teenstrijdig is. Die leser moet dan saaf besluit welke een die meest betrouwbare is. Markum het geskryf dat die boervrou saaf verantwoordelik was vir die sterftes van wedergebrek aan kennis en sanitasie en dat dokters en verpleegsters teen sylke gruwels die strijd moes voer. Prondé het geskryf door Sophie Levesier, wat klaarblijkelijk in die kamp te Bloemfontein was. Volgens haar is die verhalen oor die kampe oordreewe, dat daar nie vier op onverdedigde stede was nie, en dat burgerlis nie gedood is nie. Dit was vervolgens soveel een gentlemanse oorlog aan beide kante as wat die oorlog kan wees. Die verseerse leens word dan nie dierie handboekskruivers weer leen nie. Delle dorpe en die kerke is volkomene verwoes daar geskiet op vluchtende vrouwelaars in die Creusdorp Museum is vandag nog ‘n beskadigde grafstede te sien. Raak geskiet hoe die Engelse tijdens een begrafnis op vrouweloos getrek het. En honderde vrouwe en jongdochters verkrag is deur brudsel soldaten. Grieveldaten wat nergens in die handboeken vermeld word nie. Boere maak van gewapende swartes gebruik in die boek het ‘n foto wat klaar blijkblik swart skitters in ’n boerekommando by Winfield andei. Daar word geskryf dyr, dat Swartes dier Britte bewapen en as verkeners gebruik is. Maar daar word ook pront uit gesee dat Swartes dier die boere bewapen is. Nie Blankes is nooit dier die boeremacht van wapens voorzien nie, aangezien dit teenle beginsels was om eers genoemd van vier wapens te voorzien. Trouwens, die boere het net het nie Nie Blankes wat vir die Britte gespioneer het of dier hulle bewapen is gefusileer. In die boek word oor versoening geskryf dat die vredesverdrag aansienlijke hulp vir die haar opbou van die boerse plaas ingesluid het. Britannie het wel eens sommekie aangebied, maar dit was alles behalwe aansienlik. Na die tweede vreidsoorlog was Republikeinse Afrikaners volkome verarm die meeste wonings is vernietig landerije en weiding verbrand en die ganse veestapel van kant gemaakt, so meeste oorlewende gesinne letterlik niks gehad het neem. Die herre opbou wat oor die volgende dekaris plaasgevind het, was die product van self-toon-aksies en projekte dier Afrikaners self, nie dier Britse liefdadigheid of versoeningsalmoese neem. So sien ons hoe ons geskiednis verdraai is in hierdie handboeken. En hiermee groet ek Corrie Slabbert tot morgen aand die selfde tyd, die selfde plek. Onthou, ons het om 7 soggens in Nies bulletinskakel geris in. Een lekker aandje verder en ek speel uit met heerlijke boere muziek dier die 20, 20 dans boere muziek pokas. Hier is die rietbok poka. Lekker ons verder. <middels>